imaja nova porodica. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, la'am, mi. Allah je, nema Boga osim Njega, živi i vječni. On tebi objavljuje knjigu Pravu istinu, koja prethodne potvrđuje A Tevrat i Inđil objavio još prije, kao put okaz ljudima. Objavio i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja. Allah je silan i strog. Allahu nije ništa tajna ni na zemlji ni na nebu. On vas oblikuje u matericama kako on hoće. Nema Boga osim njega silnog i mudrog. On tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni. Oni su glavni na knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena, želji smutnije i svog tumačenja slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni, govore, mi vjerujem u njih. Sve od gospodara našeg, a samorazumom obdareni svačaju. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu. Kad si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost, ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, Te je sakupiti sve ljude na danu koji nema nikakve sumnje Allah će zaista udržati obećanje One koji ne vjeruju od Allahove kazne neće nimalo obraniti ni majce njihovi ni djeca njihova i oni će biti gorivo za vatru bičej kao faraonovim ljudima i oni ima prije njih oni su do naše smatrali lažnim pa ih je Allah zbog grijehovanja njihovih uništio Allah kažnja važno što Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džehennemu okupljani, a on je grozno boravište. Imate pouku u dvijema vojskama koje su se sukobile, jednoj koja se borila na Allahovu putu i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika, a Allah svojom pomoći čini moćnim onoga koga on hoće. To je zaista daleko vidni povuka. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude, žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konje, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka u Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga, one koji se budu Allaha bojali i grijeha, klonili Ima će u gospodara svoga dženetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno boraviti i čiste žene i Allahovu naklonost. Allah dobro poznaje robove svoje. Oni koji budu govorili gospodaru našu, mi zaista vjerujemo. Zato nam uprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. Oni koji budu strpljivi, istino ljubivi i Allahovu poslušni I oni koji budu milostinju djeljivali i koji se budu u posljednjim časovima noći zaoprost molili, Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni i da on postupa pravedno, nema Boga osim njega silnog i mudrog. Allahu je prava vjera jedino, islam, a podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došlo saznanje, I to izmeđusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali, Allah će brzo obračunati. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci, ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede. I reci onima kojima je data knjiga i neukima, primite Islam. Ako prime Islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, Tvoje jedino da pozivaš, a Allah dobro vidi robove svoje. Onima koji ne viruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno na vijesti bolnu upatnju. To su oni čija djelane vrijede ni na ovom ni na onom svijetu i niko im neće priteći u pomoći. Zar ne vidiš kako neki od njih, kojima je dad dio knjige, odbijaju, kad budu upozvani, da im sudi Allah ova knjiga, a oni onako glave okreću? Zato što govore, vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana, a laži koji izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih. A šta će biti onoga dana u koji nema nikakve sumnje? Kad ih sakupimo i kada svako dobije ono što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažal. Reci, o Allahu, koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoće daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ, u tvojoj ruci je svako dobro, ti u istinu sve možeš. Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć. Ti od neživog stvara živo i od živog neživo. Ti oskrplješ koga hočeš bez računa. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika, a onoga ako to čini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas počecao na sebe i Allahu se vraćat sve. Reci: Skrivali li vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali? Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allah je svemoćan. Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje uradio i hrđavo djelo koje učinio, poželjeće da, da se između njih i njega nalazi udaljenost velika, a Allah vas na sebe poceća i Allah je milosti prema svojim robovima. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vas će Allah voljeti i grijehe vam uprostiti, Allah prašta i samilostanje. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan od drugog. Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj, ovo što je trbuhu mome, ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene jer ti zaista se čuješ i znaš. Poslije ona kad je rodila reče, gospodaru moj, rodila sam žensko. A Allah dobro zna šta je rodila. A žensko nije kao muško. Nadjela sam joj ime Mirjema. I ja i porod njezin stavljam po tvoje okrilje od prokletog šeitana. I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo i da se o njoj brine zekerija. Kad god bio je zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo omerijema? On bi upitao. A ona bi odgovorila od Allaha. Allah onoga koga on hoće obskarbulje bez računa tuzeker i ja gospodara svoga, gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita ta potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. I dok se on u hramu stojeći molio, velike ga zovnuše, Allah ti javlja radusnu vijest, rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik potomak onih dobrih. Gospodaru moje, reče, kako ću imati sina kad me starost obhrvala, a i žena mi je nerotkinja? Eto tako, reče on. Allah čini što on hoće. Gospodaru moje, zamoli on, daj mi neki znak. Znak će biti, reče, što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti osim znakojima. I često spominje gospodara svoga i hvali ga krajem dana izjutra. I kada Meliki rekoše, Omer jema, tebe Allaho Allah i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. Omer jema, budi poslušna svomu gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvo obavljaju i ti obavljaj. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoje autorske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kada su se prepirali. A kada Meleki rekoše o Mirjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Mirjemin. Biće viđeni na ovom i na onom svijetu I jedan od Allahu bliski. On će govoriti ljudima još u Kolijevci, a i kao odrastao i bit će čestiti. Ona reče, gospodaru moj, kako će imati djete kad me ni jedan muškarac nije ni dodirno? Eto tako reče. Allah stvara što on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne, budi I ono bude. I poučit će ga pismu i mudrosti i tevratu i inđilu. I poslati kao poslanika sinovima i srajlovima. Donosi vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam odilovaće nešto poput ptice i puhnut ću nju. I biče voljom Allahovom prava ptica. I izcijelit ću slijepa i gubava. I oživljavaću mrtve voljom Allahovom. I kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate, to će u istinu biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinitoste vrata objavljenog prije mene. i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno i donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Zato sa Allaha bojte i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar Pa se To je pravi put. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je. Koji će biti pomagači moji na Allahovu putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjeri. Mi u Allaha vjerujemo. A ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavlješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo zato nas opiši među one što su posvjedočili i nevjernici počeše smišljati s pretke, ali ih je Allah otklonio jer on to umije najbolje i kad Allah reče o Isa dušu čuti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasit ću od nevjernika i učinit ću da tvoji sedmjenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta Meni ćete se poslije svi povratiti i ja ću onom u čemu se niste slagali presuditi. Oni koji ne budu vjerovali na strašne muke čudariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati, Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo je svajeti i Kur'an mudri. Isa u Allaha isti kao i slučaju Adamom od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao budi i on bi. Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. A oni ima, koji se s tobom o mu budu raspravljali, što si već pravo istinu saznao ti reci, hodite, pozvat ćemo sinove naše, i sinove vaše, i žene naše, i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo proklestvo na one koji na istinu govore prizvati. To je zaista istinito okazivanje i nema Boga osim Allaha, Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu pa Allah sigurno dobro zna smutljivce, Reci, o sljedbenici knjige dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, Bogao ima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svedoci, da smo mi muslimani. O sljedbenici knjige Zašto se o Ibrahimu prepirete, pa te vrati inđilni su objavljeni poslije njega, zašto ne svatite? Vi raspravljate onome o čemu nešto i znate. a zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate, Allah zna, a vi ne znate. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanin, već pravi vjernik. Vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su od ljudi najbliži oniji koji su ga slijedili. zatimova ovaj vjerovjesnik i vjernici. Allah je zaštitnik vjernika. Neki sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas na stranputicu odvedu. Međutim, oni samo sebe odvode, a da i neslute. O sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate? O sljedbenici knjige... Zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete? Neki sljedbenici knjige govore, pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljaju vjernicima i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite, ne bili oni svoju vjeru napustili. I nemojte priznati nikom, osim isto vjernicima vašim, da i nekom drugom može biti dato slično onome što je vama dato, ili da će vas oni pred gospodarom vašim pobijediti Reci, pravu uputstvo je jedino Allahov uputstvo. Reci, blagodat samo u i ruci. On je daruje kome hoće. Allah je neizmjeno dobar i zna sve. On svoju milošću naročito daruje onoga koga hoće. Allahovo blagodat je velika. Ima sljedbenika knjige Hrvatski koji će ti vratiti ako im poviriš tovar blaga, a ima i oni koji ti neće vratiti ako im poviriš samo jedan dinar, ako ga ne bude stalno platio. Tako je, jer oni govore, nama nije grije što učinimo ne i o Allahu svjesno govore laži. A tko ispuni zadanu riječ i boji se Allaha, neka znate da Allah voli Bogobojazne. Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zaklite svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi, na onom svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih na sudnijem danu blagonaklono gledati, njih bolna patnja ne čeka. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući knjigu, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige. I govore, to je od Allaha, a to nije od Allaha. I o Allahu svjesno govore laži. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo, poslije rekne ljudima, klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božiji, jer vi knjigu znate i nju proučavate. On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani. Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigo objavio i znanje dao, obavez uzeo. Kad vam poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati. Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete, oni su odgovarali, pristajemo. Budite onda svjedoci, rekao bi ono a i ja ću sama svidočiti. A oni koji poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima, i oni na zemlji, i njemu ćete se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu, I Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato mu Sau, i Sau, i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu iskreno klanjamo. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Allah neće ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici nakon što su bili vjernici i tvrdili da je poslanik istina a pruženi su im i jasni dokazi. Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Kazna im je prokledstvo od Allaha i Meleka i svih ljudi nad svima njima. Vječno će pod njim ostati I patnijim se neće olakšati, niti će im se vremena dati. Ali onima koji se posje toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti. Onima koji postanu nevjernici, a bile su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti i oni su zbilja zalutali. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik, Doista se neće primiti kao i sve blago ovoga svijeta. Njih čeka bolna patnja i njima niko neće pomoći. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže. A bilo što vi udjelili, Allah će sigurno za to znati. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Izraelovim, Simone one koju israju sam sebi zabranju prije nego što je te vrat objavljen bio. Reci, donesite tevrat pa ga čitajte, ako istinu govorite. A oni koji poslije toga iznase laži o Allahu, oni su doista nasilnici. Reci, Allah govori istinu. Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio do njih koji Allah u druge smatraju ravni. Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i putoka svjetovima. U su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe on, treba da bude bezbjedan. Odočastiti hram dužanje Allaha radi. Svaki onaj koji u mogućnosti. A onaj koji neće da vjeruje pa... Zaista, Allah nije sa ni oko me. Reci, o sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete kad je Allah svjedok svega što radite? Reci, o sljedbenici knjige, zašto onoga koji vjeruje od Allahove vjere odrećate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da istina? Allah motri na ono što radite. O vjernici, Ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. A kako možete nevjernici postati kad on se kazuje i ajeti i kad je među vama njegov poslanik, ako je čvrsto uz Allaha, ta je već upućena pravi put? O vjernici! Bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji. I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nije spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali. I neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati, tražiti da se čini dobro, a od zla odračati. Oni će šta žele postići. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Na dan neka neka lica pobijeljati a neka podcrnjeti oni među kojih lica budu crna reći će se zašto ste pošto ste vjernici bili nevjernici postali pa iskusite patnju zato što niste vjerovali a oni u kojih lica budu bijela biće u Allahovoj milosti u njemu će vječno ostati to su eto Allahovi dokazi Mi te bi istinito kazujemo, a Allah ne želi da ikome nepravdu učini. Allah ovo je sve što je na nebesima i na zemlji, i Allah u se sve vraća. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a odnevaljali ih odrećate i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici. Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samovrijeđati. Ako vas napadnu, dađe se u bjeg pomoći neće biti. Ma gdje se našli, bit poniženi. Ako se nestavi pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana i zaslužit će Allahovu srđbu i snaćit će ih bijeda, Zato što u Allahove dokaze ne vjeruju I što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijeli I zato što protiv Boga ustaju I što u zlu svaku mjeru prekoračuju Ali nisu svi oni isti Ima ispravni sljedbenika knjige koji po Allahove ajete čitaju i mole se Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju I tražuju da se čine dobra djela a odemaljali ih i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti. Bilo kako dobro da urade, bit će za nj nagrađeni. Allah dobro zna one koji se njega boje. One koji ne vjeruju, neće odbraniti od Allaha, ni bogatstva njihova, ni djeca njihova. Oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Ono što u životu na ovom svijetu udjelje slično je usjev koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništiga. ga. Ne njima Allah nepravdu. Oni je sami sebi čine. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele. Jer da čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo do okaze, ako pameti imate. Vi njih volite, a oni vas ne vole. A vi vjerujete u sve knjige. Kada sretnu govore, vjerujemo. A čim se nađu nasamo, od sržbe prema vama grizu vrhove prlusta svojih reci, umrite od muke. Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. Ako kakvo dobro dočekate toj o zlojedi, a zadesili vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpili i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće ni malo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni rade. A kada se ti poranio i čeljad svoj ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, Allah sve čuje i zna. Kada dva krila vaša gotovo nisu uzmakla, Allah je se čugao. Neka se zato vjernici samu Allaha pouzdaju. Allah vas je pomogao i na bedru, kada ste bili malobrojni. Zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni. Kad si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš tri hiljade melejka u pomoć pošalje hoće, ako budete izdržljivi i poslušni, I ako vas oni napadnu odma, gospodar vas će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka sve obilježenih. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdane u srca vaša ulije, a pobjede dolazi samo od Allaha, silnoga i mudrog. Da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti te da se vrate razočarani. Od tebe ne zavisi da li će on ovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. A Allah ovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće. I Allah prašta i samilostan je. O vjernici, bezdušni zelenači ne budite i Allah se bojte jer ćete tako upostići što želite i čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene i pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam bila milost ukrazana. I nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga i džernet prostran kao nebesa i zemlja pripremljen za oni koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju koji srbu sa vlađu i ljudima praštaju, Allah voli one koji dobra djela čine. I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allah sjete i oprost za grijehe svoje zamole, ako ko će uprostiti grijehe ako ne Allah, i koji svjesno u grijehu ne ustraju, njih čeka nagrada, Oprost od gospodara njihova i dženetske bašće kroz koje će rijeke teči, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u lažu gonili. To je objašnjenje svima ljudima i put okazi povuka onima koji sa Allaha boje. I ne gubite hrabrost. I ne žalostite se, vi ćete pobjediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana i drugi rana dopadaju, a u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide, Allah ne voli nevjernike. I da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? A vi ste smrt prižekivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimano nauditi, Allah će zahvalni sigurno nagraditi. Sve što je živo umire Allahu voljom u času suđenom. Daćemo onome koji želi nagradu na ovom svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na ovom svijetu i sigurno ćemo nagraditi zahvalni. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovu putu snalazile i nisu posustajali niti se predavali, pa Allah izdržljive voli. I samo su govorili, Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našo u postupcima našim i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagledu na ovom svijetu a na onom svijetu će im nagledu veću nego su zaslužili. Allah voli one koji dobra djela čine. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit izgubljeni. Samo je Allah zaštitnik vaš i on je najbolji pomagač. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju zato što drugi Allahu rani smatraju o kojima On nije objavio ništa, džehendem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. Allah je ispunio obećanje svoje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijeli, Ali kada ste duhom klonuli i o svome položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a On vam je već bio ukazao na ono što vam je drago, jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet, onda je on, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih. I on vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima. Kad ste ono uzmicali, ne obazili uči se ni na koga. Dok vas je poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu, da ne tugujete za onim što vam je izmaklo niti za onim što vas je snašlo, a Allah dobro zna ono što radite. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio. San je neki od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pogani misle i govoreći, gdje je pobjeda koja nam je obećana reci, o svemu odlučuje samo Allah. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju, da smo se za bilo što pitali, govore oni, ne bismo ovdje izginuli reci i da ste u kućama svojim bili. Opet bi oni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoj izišli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima, Allah zna svačije misli. One među vama koji su uzmakli na dan kada su se dvije vojske sukobile, uistinu je šeita naveo da posrnu zbog onoga što su prije počinili. Allah im je već oprostio jer Allah prašta i blag je. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore u braći svojoj kada odu na daleke pute ili kad boj biju. Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli. To je zato da Allah učini to tugom u njihovim srcima i život i smrt Allahovo su djelo. On dobro vidi ono što radite. A ako vi na Allahovu putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni go milaju. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti. Sam Allahu milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaju Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, A ako vas ostavi bez podrške, Ko je taj ko vam osim njega može pomoći? I samo u Allaha neko se pouzdaju vjernici. Nezamislivo je da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko nešto utaji, donijeće na sudnji dan to što je utajio i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio. Nikome se nepravda neće učiniti. Zar se onaj koji je Allahomu naklonu zaslužio, Može poroditi s onim koji Allahu Allahovu srđbu navukao i čije će prebili ište biti džehennem. A užasno je to boravište. Oni su u Allaha po stepenima. Allah dobro vidi ono što oni rade. Allah je vjernike milošću svojom obasuo kad im je jednog između nika oposlanika poslao da im riječi njegove kazije. Da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči su prije bili u oči toj zabudi. Zar? Kada vas snašla nevolja koju ste vi njima dvostrko ali možete reći, otkud sad ovo? Reci, to je od vas samih. Allah zaista sve može. Ono što vas je zaljesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske, bilo je Allahom u voljom da bi otkrio ko su pravi vjernici. I da ko su lice mjeri. Oni koji su, kad im je rečeno, dođite, bolite se na Allahovu putu ili se branite, odgovorili. Da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili. Tog dana bili su bliže ne vjerovanju, nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Allah dobro zna ono što oni kriju. ima koji se nisu borili, A obraće svoje govorili, da su nas poslušali, ne bi izginuli, reci, pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allah ovu putu izginuli. Ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga. Radosni zbog onoga što im je Allah od obrote svoje dao i veseli zbog oni koji se još nisu pridružili za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat se Allah u nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. One koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih, koji su dobro činili i bogobojazni bili, čeka velika nagrada. Oni kojima je, kad su im ljudi rekli, ne se okupio i zbog vas, treba da ih se pričuvate, to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli, dovoljan je nam Allah i divan je on gospodar. I oni su se povratili oba sutja Allahovim blagodatima i obiljem. Nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a Allah je neizmjerno dobar. To se samo šeitan plašio o pristalicama svojim i ne bojte ih se, a bojte se mene ako ste vjernici. Nekate nežaloste oni koji srljaju nevjerstvo, oni nimalo neće Allahu nauditi. Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na onom svijetu i ni čeka patnja velika. One koji su umjesto prave vjere, nevjerovanje prihvatili, neće Allahu ni malo nauditi. Njih čeka patnja velika. Neka nikako ne mislije nevjernici da je dobro za njih to što im i dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu, njih čeka sramna patnja. Allah neće vjernike s lice mjelima izmješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće ono što je skriveno otkriti, već on zato odabere onoga koga hoće od poslanika svojih. Zato vjerujte u Allaha i poslanike njegove. I ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika. Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im u vratu obješeno ono čime su škrtarili. Allah će nebesa i zemlju naslijediti, Allah dobro zna ono što radite. Allah je čuo riječi onih koji su rekli Allah je siromašan, a mi smo bogati. Naredit mi da se pribilježi ono što su oni rekli kao i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i reći ćemo Iskusite patnju u ognju zbog dijela ruku vaših. Allah nije neprevedan prema robovima svojim. Jevreima koji govore Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati reci. I prijemene mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali? A ako i tebe budu lašcen smatrali pa i prije tebe su smatrani laštima poslanici koji su jasne dokaze listove i knjigu svjetilju donosili, Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džen net uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim. I slušat doista mnoge uvrede od oni kojima je data knjiga prije vas, a i od mnogo božaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa, tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni. A kada je Allah uze obavez od onih kojima je knjiga data da će sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, oni su je poslije za leđa svoja bacili i neće im što malo vrijedi zamijenili. A kako je ružno to što su u zamjenu dobili. Ne misli nikako da će oni koji veseli ono što radi i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili. Nikako ne misli da će se kazni spasiti. Njih čeka teška patnja. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji. Jedino je Allah kadar sve. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista Znamenja za razumom obdarene. Za one koji stojeći i sjedeći i ležeći Allah spominju i ostvaranje nebesa i zemlji razmišljaju. Gospodaru naš, ti nisi ovu uzalost stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnije u vatri. Gospodaru naš, onoga koga ti budeš u vatru ubacio, ti se već osramotio. A nevjernicima neće nikomu pomoć priteći. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru. Vjerujte u gospodara vašeg i mi smo mu se odazvali, gospodaru naš. Oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđalih postupaka naše i učini da posje smrti budemo s onima dobrima, gospodaru naš. Podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima svojim i na sudnjem danu nas na usramoti tičeš doista svoje obećanje ispuniti. I Gospodar njihovim se odaziva. Ni jednom trudbeniku između vas trud njegov neće poništiti, ni muškarcu, ni ženi, vi jeste jedni o drugi. Oni ima koji se isteli, koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu mome mučeni i koji se budu borili poginuli, preći, i poginuli, sigurno će preko hrđavih djela i njihovih i sigurno će ih u đenetske bašte kroz koje će rijeke teći, uvesti. Nagrada će to od Allaha biti, a u Allaha je nagrada najljepša. Neka te nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju, kratko uživanje, a poslije, džehennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište. A one koji se gospodara svoga boje čekaju dženecke bašće kroz koje će rijeke teči u kojima će vječno ostati, takav će biti Allahov doček. A ono što ima u Allaha bolje je za one koji budu dobri. Ima i sledbenika knjige koji vjeruju u Allaha i u ono što se objavljuje vama i ono što je objavljeno njima. Ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi. Oni će nagradu od gospodara njihova dobiti. Allah će zaista brzo račune svidjeti. O vjernici, budete strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte da biste postigli ono što želite.